Ти не залишаєш мені вибору. Я слухаю, кажи, хоч краще б ти мовчав. Я не можу бачити, як ти гинеш поруч з цим нікчемою, м'якотілим, безхребетним Павлом. Володіти таким безпорадним чоловіком дуже просто, але не цікаво. Хіба тобі ніколи не хотілося стати господаркою справжнього чоловіка? Відчути жагучу пристрасть та віддатися повністю своїм почуттям? що може дати такій розкішній жінці незайманий хлопець-початківець. Зробити дитину для цього не треба багато розуму. А я змушу тебе стогнати від задоволення, кричати від радощів, плакати від насолоди. Я зроблю тебе королевою. Ти чекатимеш наступного побачення, згадуватимеш кожну мить нашої зустрічі, збуджуватимешся від своїх споганів. Замовкни, Вигукнула Діана. Голос тремтів. Мені гидко тебе слухати. Ні, дуриш, тобі приємно. Ти ж ніколи не чула нічого подібного. Хіба що у вісні чи в мріях. Карпе, мені соромно за тебе. Я тебе не кохаю. А це й не обов'язково. І не поважаю, і не хочу бачити. Ти не маєш права так зі мною розмовляти. останнє попереджую. «Відпусти мене!» «А то що?» Кричатиму та кликатиму на допомогу. «Дуже страшно!» Вона ще раз спробувала звільнитися і використала останній аргумент. «Карпе, ти хочеш залишитися на роботі та зробити кар'єру? Тоді забудь мене. Я знаю, чого ви всі боїтеся. Знаю, як ви працюєте. Якщо тобі не обрит цей світ, і ти не хочеш піти за своїми підслідними, то дай мені спокій. Я зумію за себе постояти. Про що ти? Невже не зрозумів? Заведеш на мене наклеп? Якщо буде потреба. Він відпустив її. Ти дурна пихата дівка. Бог дав тобі все, крім розуму. Про якого Бога кажеш? Карпе, іди додому. «Не давай мені зайвого приводу здійснити свою погрозу!» І він криво посміхнувся. «Даю тобі ще хвилину, можеш передумати!» Вона зірвалася з місця, вбігла в під'їзд. Карпо ще трохи постояв, скорив цигарку, пробурмутів собі під ніс. «Дякую за підказку, Люба!» Пішов геть. Карпо здригнувся. Він так глибоко замислився, що втратив відчуття часу. Останні дні він жив у постійній напрузі, дуже хвилювався. Знову і знову повертався у спогадах до того випадку, шукаючи виправдання своєму вчинку. Добре знав, Діана мусить розплатитися за те, що відштовхнула його. Вночі він плакав від жалю, коли уявляв, що з нею станеться але залишати її в обіймах ненависного, правильного та нудного Павла теж не міг. «Так було треба, така твоя доля», – шепотів Карпо, стискаючи в руках її світлину. Його марення перервав стук у двері. Карпо замер у чеканні. Рода голівка Тетяни просунулася в кабінет. «Товариши лейтенанти, вас терміново кличе до себе товариш полковник». Це воно. Починається. – Іду, Тетянко. До речі, ти часом не знаєш, де Когут? – Звісно, знаю. Він щойно вийшов від товариша полковника і пішов до себе. – Дякую. Ти дуже допомогла мені. Карпов став, осмикнув мундир, прочистив голос і вийшов з кабінету. Час мрій та сумнівів скінчився. Попереду в нього багато роботи. Любить, не любить, яка різниця? Душа прагнула справжнього почуття. А в житті були лише двоє чоловіків. І жоден з них не надихав на яскраві емоції. Діана нервувалася кожного самотнього вечора. Щось не влаштовувало, хотілося змін. І не мало значення на гірше чи на краще. Хотілося йти на зустріч життю, існувати в теперішньому часі а не чекати майбутнього. Хотілося, щоб життя не вміщалося в шість скупих рядків автобіографії, щоб з кожним днем відкривалися нові горизонти. Діана лягла поруч з дочкою. Вона знала, що знов не буде спати до півночі. Завтра буде новий день. І вона загадала бажання, щоб він приніс щось нове.